faces e me faz corar e que me salta os olhos me faz atrassoar e que me aperta o peito me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular e que nem é direito ninguém recusar e que me faz mendigo me faz suplicar o que não tem medida nem nunca terá o que não tem remédio nem nunca terá Que não tem receita O que será que me dá Que dá dentro da gente Que não devia Que desacata a gente Que é revenia Xa que... temos ao outro lado do fio telefónico a terceira persoa convidada oh, que hombre. é nada menos que Xoan Arco oh, da Vella Xoan es, Arco Vella, e, Ese sempre ten preparada unha intervención viaxeira moi interesante, pues... polo tanto vamos a saludar A ver, a ver o viaje que tixo moi ah, ten, ten moitos, moi boa tarde, Xoan o, o viaje que tixo hoxe é de pouco recorrido Bueno Hoy, eh, Estou Estou eh, lo hospitalizado en ponder. No. Claro. Estaba antes, ¿eh? no sé, no nada que contar, ¿eh? bueno, ah. eh, una cosa sencilla, no sé qué que eh, luego pasa. Vale. Mm -hmm. eh, vaya, vaya. Pero a ver, eh, eh, no creo que se me note mucho dolor ni nada que se me nota, creo que no. Eh. Vale. eh, eh en encantadísimo otra vez de estar aquí con vos ¿qué dicen esta semana? bueno, fue una chévere pero voy a contar una, de, que una romería que es, de, creo que de algo años de romería, entre comillas es una, una, una romería pagana, porque deuses hay pero también hay deuses paganas en Galicia ¿no? sí, sí, sí, sí, sí. entonces sabes que todos los años en la penera, penera un enorme monte é sin forma cónica que está entre Redondela e Sulto Mayor, eh, pertinho, pertinho, do castelo de Sulto Mayor, das terras de Tedo Madura, presidindo uh -huh. a Bahía de San Simón, e tamén eh, a desembocadura do río de Nadeuco. Pues aí todos os anos, o día 23, uh -huh. o cambio, o, perdón, o día 22, que eh, o cambio o de, de inverno a primavera, claro. Do, de de prim... Sí, sí, sí. Ah. Históricamente, os pues, además de puntuementos históricos documentados como que foi pues, eh Castelo, eh, foi fortaleza militar e eh, eh, hai hai documentos que os ceía de maneira, xa no nas no, suas laveiras, hai documentos petroglifos que falan uh -huh. de caía hai unha ocupación humana de miles de anos e, que, e un montón de lendas todas relacionadas con cultos para a fertilidade si, si, sí, sí, cultos paganos sí, sí. <risas> entonces aí desde faímos anos eh, a xente ese día a 11 da, da, da noite aproximadamente desde os Pesas Peneda a subir cada monte con Eh, enormes enorme espanto. facho, tamén ocorre moito en Galicia, que foi aquel onde que bueno, eu su iba a ver si recorda, ah, caí parece ser que hai un sitio onde xurne o movimento dun mandillo, ou uns focos do do e aquel era un gesto como de, de, de levantar pulso, ¿no? mm -hmm. o pulso, non o subir aos clubes eh, eh, e vou marcar territorio entonces aí hai, hai unha festa unha ro romería, non é a festa con orquestas grandiosas nada, porque tampoco hai donde meterla sí. hai, os, os que estuveron na penera saben que hai un pequeno chan hai unha capela hoxe dedicada a Vixen das Neves e hai unha enorme unha corticeira enorme, brutal que deve de ter uns cuantos centos de anos que vai que ti a saber se non xa non... Devi, xa non se non sería que na corticeira de presenciar as historias de Pedro Madruga e, e, e de ver como armaba eh que Villa da América cargada de ouro foi fundida no nacional, de San non, creo sí. que estaría aí a corticeira teste unha vez. Claro. Pero para ser arriba cando se chega hai un Bueno, Dios, a Pereira por los anos se eh, da voz a unha persona que fale, no eh y me gustó eh o, o de esta antropóloga, no recordo el nombre, pero está no un blog para o que quieran seguirlo. é eh, eh, eh, eh, que no se perdan esos cinco minutos en que fai una reflexión de, de da natureza, dos cuidados do medio ambiente, de como chegan mm -hmm. aquí eh, eh, con esses cultos de, de a natureza, a terra, o que nos dá vida, ¿no? Eh, eh, doce encando gritando todo aquilo que eu calculo que debería, de, pode ser que superara as dúas mil personas que tiveron a valentía de subir dos kilómetros a algo costa arriba eh? carai, se ves, te ves. Sí, eu calculo que dos kilómetros dos kilómetros a algo tardan aproximadamente uns 45-50 minutos O sea que eu creo que dos kilómetros é algo uh -huh. é bueno, entóns, me parece unho ciente e xa apaga as luces é solamente presida aquel unha unha especie de palco non que hai unhas enormes horas pues, como ten que ser mm. eh, eh, queimándonos a, a unha sagrada porque claro, sabes que en Galicia a, a unha arde ¿no? e eh, eh, había eh, unhas enormes popas moitas potas, non era unha queimada, era unha enchente de queimada ardendo ali, pa despois eh, esta xente podere eh, eh, disfrutar da festa, non? Uh -huh. A Virxe bueno, non se chama Virxe da Peneda que non se chama... que senón no. que a Nosa Senhora das Neves non? É o campeón da Peneda a Virxe da Peneda, a Moura da Peneda pero o culto é a Nosa Senhora das Neves sí, sí. Creo, creo que moi pouco xuxa O, de, o, da, o David Senda é de Nosa Senhora das Mendes. Uh -huh. Eu creo que todo mundo está aí pois, co, coa, coa penera. Sí, sí. Eh. hai un mirador aí extraordinario, non? No lado eh, bello do... Arria de Vigo, es, de, desde aí vexe, moi ben. Precides toda a toda ensenada de San Simón, Rande, as tías solopendo e eh, eh, eh, a desembocadura do verdú que iso é eh, eh, un, un, un unha e eh, bueno, é eh, pois o seu entorno é precioso, eh, precioso. xa dá prácticamente, dunha superficie chan, que estamos no val, no val no, de solto mayor, mm. eh, podes decir que, como se foi o que corren en vertical astos 400 e algo metros de altura. Tamén, eh, claro, sí, sí, sí. Dende aí divísanse as illecías tamén. É unha cousa extraordinária. Sí, sí, sí. Veixe como se foran montículos. As albedosas, eh, eh, todo o que é esta, esta parte de... De, xa la Vilaboa, do interior xa, é eh? eh, eh, pareceu extraordinario eh? é unha algo eh, mm. interesante, é xa digo a reflexión, é eh, escoitar a, a, a dúas mil personas invocando e gritando todos a ver, eh, somos fillos da peneda mm. xa, eh, como no simbolismo de somos guerreiros, somos defensores da natureza, sí, e sí. tanto somos fillos da, da peneda por pues, xa Que, que emociona de, de mm. che, ¿no? estábamos, sí, sí, sí. ahí estuvo y algo de, que, que era, de alguna cosa especial interesada compartida ahí, eh, se portaron muy bien eh, mm. eh, a mí personalmente y, y, y, y a Radio Cornellá. Muy bien. Eh, ah. eh, sí, porque yo vi aquí quería estar en un sitio porque eh, eh, eh aliado, a, responsable de promoción económica del ¿no? Consejo de, claro. de... De, ¿De mayor De Soltomayor. Sí. Rosana Comezaña, eh, creo que Sichana es, Escanorfa, uh -huh. pues, eh, dije, no, oh, ustedes aquí, ustedes aquí, fue responsable. Muy, muy bien, gente, muy bien. Esta gente, eh, ten que estar aquí y tal. Entón, bueno, eh, non, pues, non tivemos que andar non no galiñero, que había un sitio reservado... Reservado, vale, vale, vale. Para, vale. para, para os mesmos, non? Moi ben, moi ben. Pois agradecemos xe moitísimo esa visita e eh, desechamos que oh, te recuperes eh? rapidamente. Escoita o cosa, sí. nas rutas que fas, algunha delas, que, que ti coñeces moi ben, seguro que coñecerás, alguna desas de as rutas da Camelia, non? que que oh, ese... Pero eso só ten xa ca hora se esperar o me xameiro. Vale Vale, vale, vale, vale. Pero, As, pero, paseos pero, que enamoran non? Si, sí, pero o pollo que nos paraaxes donde, donde está a cameelia non can centrospáfos do Luguipanca. Non bueno, é pazos de, de, exactamente. Os pajos que é un arvul taido de fora se sí. un argoss noble importante eh, son lugares básicos para pasar claro, en cada época doano, claro, claro, claro. en los temas y y ata y ata ficha, o ascos, sabes, pues cuando se habla la familia eh, aparece eh, en edificios nobles, ¿no? Sí. Eh, atención desde Falko Pisanos que moltísimas eh, eh papilas de de centro documento normal, sí, sí. de, de común. Eh, eh, sobre todo na zona de guerra Trastrada mm. Hai unha cantidad de canelios Postos, verdad? Sí. Eh, en casas eh, normales Particulares, si, si sí, sí, sí. Porque hai varios pastos nobles E eh, eh, se foi estendendo Os esquejes a, a, a cultivos particulares E ainda outro día eh, Falando disto, dicieron O que máis me chama atención É es que nesta zona hai unha variedade De, de canelio mm. Que é de, de cor negro ¡Caray! ¡Sí! ¡Vise a ti! De verdad que es... <coughs> eh, curiosa, eh, sí, sí, sí. La lucha que tengo color, no, tomamos todos, o todos sabemos lo que tomamos, una taza de viño de pincho de barranca, con ah, color de sí. eh, sí, sí, sí. eh, eh, ganado fuerte, fuerte. Pues también hay una... nuestra zona, había con bastante facilidad y una canela de este color. ¡Caray! Bueno, Juan, escoita que, que terminamos o, por, a temporada 2023-2024 coa túa axuda, seguro que moitos dos nosos oíntes encantados de recibir a túa crónica que cada semana nos axudas a coñecer algunha cousa nova. Eh, un verán feliz, moi moi moi feiticeiro. Eh, tamén bueno, aproveita esta época para poder visitar algún furancho que outro que seguro que aí tamén Amo. tamén se disfruta non sómentes do, do sí. bon viño, senón tamén dun, dun, dun, uns petiscos importantes eh, e interesantes, non? É eh, eh, eh, unha tortinha con patatas novas na casa <risas> otra... <risas> eh, eh, un pouco de raxo Pois <risas> xo... <risas> pues xa, xa nos falarás de algú dos que visites neste verán eh, eh, Descoida que xe fal eh, Cando un pouco a segunda temporada Vale, <risas> moi ben Bueno Que se mandamos claro. un aperta grande, un bico claro. muy grande, eh, eh, recupérate eh, rápidamente, que nos hace falta para, para eh, comenzar para a siguiente la siguiente tempada, que comenzamos a la... En septiembre estoy ahí, no nos preocupéis. En septiembre <risa> octubre empezaremos otra vez, veña. Como dicen aquí, la herba nunca morre, veña, buena tarde. Buena tarde, Joan, Buenas una apertadas. aperta grande. Hasta luego, claro. claro, claro. Ai Vamos que... a despedir a Joan com música Que o nosso técnico sempre está Atento aí. <risos> sí, Kiko Belichon Adiante Eu já não sei Se fiz bem Se fiz mal nem por um ponto final na minha paixão ardente. eu já não sei é porque quem sofre de amor a cantar sofre melhor As mágoas que o peito sente Quando te vejo E em sonhos sigo os teus passos Sinto desejo De me lançar nos teus braços não Tenho vontade te dizer frente a frente a quanta saudade há do teu amor ausente num no louco anseio lembrando que já chorei se te amo ou se te odeio eu já não sei Se fiz bem ou se fiz mal Em por um ponto final Na minha paixão ardente Eu já não sei Porque quem sofre de amor A cantar sofre melhor As mágoas que o peito sente Já chorei Se te amo Ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Sorrir Como então sorria Quando em lindos sonhos via A tua adorada imagem Eu já não sei Se devo ou não devo a crer-te Pois quero às vezes esquecer-te Quero, mas não tenho coragem Frente a frente Quanta saudade